quelque chose qui vous priveda gure bosa entzun erasteko debekua amaiten duena eta ondorioz bisiki frustra donc nous sommes très frusttré nous en discutons parce que c'est quand même vous savez c'est une Ez tabatatzen ari gira, zer eta erabaki grabe bat da, bizikiongi neurtu behar dena. Debatea ebatxia izan zaukulako, kesu izatea gauza bat da, bainan sentsura mozio bat gaur euh, bozkatzen badugu, zer euh, eginen dugu bihar. Por dena. Talde groupe déposera Tal de, de bakotsak preentatuuko du bereentxura muzioa so socialististen asallu naiz eta deputatu sozilista batzuk bozkatuko duten socialistes de conséquence. Baina and hori biziki politikoa da eta ondorio handikoa et très, très politique Ez Eztut sekulan aldatu nere ikus moldea eta ezaguna da, ni testo horren kentzearen alde nintzan, baina ezpeita egin pres dintzan legearen kontra bozkatzea. Baina gero, gobernuaren kontrako sentsura mozio baten bozkatzea, beste zerbeida, ondorio handiak ukeiten aldituena. Être très lourde conséquence Beraz, bi aldiz, gogo etatu berda.